Tämä on Hernekeppi-blogin podcast-lähetys, ihka ensimmäinen, äänessä Minni Niemelä. Hernekeppi on ilmestynyt vuodesta 2002-2003 ensin verkkolehtinä sen jälkeen useamman kirjoittajan blogina. Ja nyt mä antaa hernekepille myös ääneni. Videopodcast-aimisesta syntyi ensi kertaa oikeastaan jo pari kolme vuotta sitten. Silloin mä latasin omalle koneelleni erilaisia podcast-ohjelmia ja jotain äänittelinkin, mutta mitään varsinaista ei kuitenkaan syntynyt. Pari viikkoa sitten sain tavallaan uuden kipinen, kun podcast-pioneeri Tuija Aalto Haastatteli mua omaan podcastiinsä, jonka hän julkaisi tuhat sanaa blogissaan. Siitä lähtien, eli noin pari viikkoa, olen yrittänyt perehtyä porkaistamisen tekniseen puoleen ja vähän sisällön rakentamiseen myös. Tästä lähetyksestä tulee nyt sitten jonkunnäköinen testialusta tälle kaikelle selvitystyölle. Ö, ensin kynnys oli hyvin matalalla. Ajattelin, että jos nyt semmoisen jonkun muutaman minuutin lähetyksen tyrkkäisi ulos, niin sitten kuitenkin mitä enemmän tutustuin podcasteihin, niin sitä enemmän virisi halua myöskin tehdä tätä ihan kunnolla, niin kunnolla kuin se on mahdollista. Eli sen takia tässäkin ensimmäisessä lähetyksessä on nyt sitten etukäteen mietitty runko, ja ainakin osa tästä jorinasta on käsikirjoitettua. Se saattaa myös kuulla tästä vaikka yritän, yritänkin kuulua tästä, vaikka mä tosiaan yritänkin puhua mahdollisimman luontevasti ja rennosti. Verkossa liikkuvalle podcastit on jopa, voisi sanoa, jossakin mielessä blogeja helpompi tapa viihtyä ja valistua, koska samalla kun surffailee muilla sivuilla, voi kuunnella taustalla podcast-lähetystä ihan just sellaisella intensiivitenteellä, kun haluaa, niin kuin radiotakin. Ensimmäisen lähetyksen aiheista voisin kertoa, että tässä ensimmäisessä podcast-lähetyksessä on vain kaksi aihetta. Ensinnäkin kirjamessujen tarjonta äiti-ihmisen näkövinkkelistä. Esittelen kaksi uutuuskirjaa, kirjat Pakko juoda ja Väkevä hauras. Ja lisäksi mä puhun lasten kiinnostuksesta musiikkivideoita kohtaan. Pohjana tälle jälkimmäiselle aiheelle on oman perheen kokemukset. Haastattelenkin omia poikiani, jotka olisivat hyvin kiinnostuneita katsomaan vaikka jatkuvasti musiikkivideokanavaa, mutta minä sitten taas äitinä olen hieman huolissani siitä, että onkohan se nyt aivan sopivaa. Ensimmäinen aihe on tosiaankin kirjamessut ja lähinnä niin äiti-ihmisen näkökulmasta. Pysähdyin ihan sattumalta kirjamessulla kuuntelemaan äitiä ja poikaa Liisa Laukkarista ja Marius ryfenähtiä. He ovat yhdessä kirjoittanut kirjan pakko juoda. Minervakustannuksen kirja ilmestyi maaliskuussa. Mä en ole sitä vielä itse lukenut. Mutta äidin ja pojan Esittely tästä kirjasta oli sen verran pysäyttävä, että kyllä aion varmasti siihen kirjaan jossakin vaiheessa tarttua. Kirjassa kiinnostaa oikeastaan mua itteeni kirjoittajana jo sen tekotapa, äidin ja pojan yhteiskirjoittaminen tai oikeastaan rinnakkainkirjoittaminen. Molemmat oli kirjoittanut tekstiä omassa rauhassaan ja vasta valmiit tekstit he sitten luetutti toisillaan. Ja tietysti siinä vaiheessa kommentoivat toistensa tekstiä, eli kirjassa nyt ei ole sitten mitään semmosta, mitä toinen ei ole hyväksynyt. Liisa Laukkarinen on julkaissut vuodesta 1972 lähtien runoja, proosaa, tietokirjallisuutta. Ja sit yhdessä poikansa kanssa hän on julkaissut aikaisemmin jo vuonna 1998 kirjan Yhden asian mies jossa käsitellään Asperger-oireyhtymään sairastavan lapsen kasvua aikuiseksi. Ää, Liisa Laukkarinen keho kirjamessulla poikansa Marjuksen aika tiivistä tyyliä tai tiivistä lausetta. Hän kuulemma itse kirjoittaa sitten asiat vähän polveilevammin, monimutkaisempaa lausetta käyttäen. Kirjan teema pää Pääasia on siis tämä juomisen pakko, mutta sivujuonteita on muun mm. muassa nuoren miehen erilaisuus ja äidin ja pojan suhde. Kirjan nimikin tietysti viittaa siihen, siis pakko juoda, että jossain vaiheessa juomisesta tulee monelle nuorelle pakko, jotta kelpaisi porukoihin, ainakin Suomessa. Koska Marius Rufvenahtin isä on sveitsiläinen, kirjassa vertaillaan myös tietysti Suomen ja Sveitsin juomatapoja. Liisa Laukkarinen kertoi messuilla, että Sveitsissä humalatiloilla ei pahemmin kehuskella, mutta sitten toisaalta tämmöinen näennäisesti sivistynytkin juominen voi olla aika tuhosaa. Esimerkkinä Laukkarinen mainitsi miehensä, joka on sveitsiläisistä juomatavoistaan huolimatta kärsinyt vaurioituneesta maksasta. Tämä kirja on sellainen, että olen kyllä ajatellut lukea tämän viimeistään siinä vaiheessa, kun oma, oma vanhin poikani on murros kynnyksellä. kynnyksellä. Hyvin itse tunnistan ja muistan nuoruudesta ja vielä aikuisuudestakin tuon juomisen pakon. Minä olen sikäli onnellinen, että minä olen itse päässyt siitä eroon. Tiedän kuitenkin sen myös, että en voi millään tavalla taata, etteikö omat lapset lipsu juopottelemaan aluksi. Tietenkin aivan Tästä sosiaalisesta painostuksesta ja pakosta ja lopulta sitten omasta halusta ja himosta. Marius kertoo hyvin tuolla messuilla sen, että miten, miten pahalta häneltä kitkerältä ja pahalta hänestä oli esimerkiksi keskikalia. Ensimmäisiä kertoja on maistunut. Mutta sitten kun tarpeeksi kittaa, tulee toleranssia, sepä rupeekin maistumaan sitten suorastaan hyvältä. Jos aihe kiinnostaa, kannattaa katsoa netistä myös inhimillisen tekijän jakso tämän vuoden maaliskuulta. Siinä on Liisa Laukkarinen ja Marius haastateltavana nimenomaan näistä kirjan aiheista. Sitten toinen kirja, jonka Bongesin messuilta on Likekustantamon Väkevä hauras-niminen kirja, Siinä kuvitetaan ja erityisesti sanoitetaan raskautta ja synnytystä. Kirjaa esitelleet naiset messuilla nimenomaan käyttivät tätä termiä synnytyksen tai raskauden ja synnytyksen sanoittaminen. Se on aika jännästi sanottu. Kirjasta olivat keskustelemassa Kätilö Anu Lampinen, Aktiivinen synnytys ry puheenjohtaja ja kirjailija Hanna Hirvanen, ja Malla Rautaparta, joka on kulttuuriantropologi, jooga-ohjaaja ja kirjailija. Tämän itse väkevä hauraskirjan on kirjoittanut Maijo Batöys, joka on Yhdysvalloissa asuva kulttuuriantropologiaa tiivetutkija. Hän on kirjoittanut aikaisemmin kirja muun muassa buddhalaisesta taiteesta. Anu Lampista ja Hanna Hirvasta ja Malla rautaparta olisi voinut kyllä kuunnella paljon paljon kauemminkin. Ja oli aika harmillista, että Kovin moni ei ollut hoksannut heitä tulla kuuntelemaan. On aina mielenkiintoista kuulla jotain muitakin synnytyspuheita kuin semmoista, että heti mulle kaikki mömmöt kehiin, kun menen synnytyssaliin, tai että minkä takia synnytys pelottaa. Nyt puhuttiin naisten omista voimavaroista, voimaantumisesta ja siitä, että mikä tekee loppujen lopuksi synnytyksestä naiselle hyvän kokemuksen. Aika tärkeä huomio oli muun mielestä se, Anu Lampinen tai sen heittää, että kokonaisen synnytyksen ei tarvitse olla mitenkään hyvin sujunut millään mittareilla, jos sieltä synnytyksestä löytyy yksikin pieni asia, joka antaa sille synnyttäjälle itselleen kokemuksen siitä, että hän hallitsee tilannetta. Mallorautaporta muistutti myös sitten tästä nykytavasta mitata synnytystä. Eli synnytystä mitataan numeroilla, jotka ei tosiasiassa kerro paljoakaan synnytyksen luonteesta. Yritin messuilla nauhoittaa kännykällä näiden kolme viisaa naisen viisaita sanoja, muun muassa naisen omista voimavaroista synnytyksen yhteydessä, mutta nauhoitteen taso kyllä jäi aika kehnoksi. Olisin voinut ehkä tietokoneella sitten myöhemmin korjata tasoa, mutta Loppujen lopuksi vielä niin hullusti, että en saanut ollenkaan siirrettyä äänitiedostoa puhelimelta tietokoneelle. Nauhoittaminen oli hyvin extempore juttu. Istuin kuuntelemassa ja muistin yhtäkkiä, että haa puhelimessa on tämmöinen toiminto. Seuraavalla kerralla sitten ehkä varustaudun vähän paremmin välinein. Ja sitten ennen kokonaan toiseen aiheeseen siirtymistä hauska löytö. Finlandian niminen kappale, jossa kysytään muun muassa, että sataako Suomessa. BBtä kattoneena voin, voin kertoa, että kyllä sataa, ja jos ei saada vettä, niin sitten tulee räntää. November—it's covered up with snow, and I wanna see you if you're ever coming home. Is there a crying in Finland? I wanna know, 'cause here, out my window, a girl has lost her ball. It's down. Ice and snow, something that holds you. So if there's hope left in Finland, please understand From this heartache looking inland, I can see some solid ground and often. Lapiblogeissa on aikaisemmin ollut puhetta siitä, että miten suhtautua ikärajoihin esimerkiksi pelien ja leffojen kohdalla, mitä lapset katsoo. oon suhtautunut aika tiukasti niihin. Kirjoitin muun muassa Runescape pelistä että en antaisi oman kahdeksanvuotiaan pelata, koska ikärajan 13. Mutta nyt olen joutunut huomaamaan, että. Mulla on tämmöinen ilmeisesti sokea kohta, ja se tulee sitten tuossa musiikkivideoiden kohdalla esiin. Eli DigiTVstä näkyy ilmaiseksi kotimainen musiikkivideokanava, jonka lapset 8- ja 5-vuotiaat tai melkein 6-vuotias ovat löytäneet ihan itsenäisesti, ja Sieltä on sitten tietysti hyvin nopeasti löytynyt suosikkeja, suosikkivideoita, suosikkibändejä, joita sitten he haluavat katsoa vähän samalla tavalla kuin isompi herää katsomaan lasten ohjelmia aamulla. Niin jos hänellä on löysää aikaa, hän odottelee vaikka kouluun lähtöä tai jotain, niin kyllähän aika sutjakkaasti osaa jo kääntää sille musiikkivideokanavalle ja katsoa sieltä videoita. Ja Pienempi sitten tietenkin perässä. Seuraavassa pätkässä pojat itse kertoo, minkä takia he haluaa katsoa näitä videoita. Tai jotain sinne päin. No niin, pojat. Roope ja Nuutti. Roope on kahdeksan ja Nuutti on viisi vielä. Te kuuntelette nykyään paljon... Mitä te kuuntelette televisiosta? Niin, mutta mitä musiikkia ja mistä? Mikä kanava? Okei. Okay. Ai niin joo, eipäs mainostetakaan nyt, eikä sanota mikä, mikä se on. Mitä te sieltä kuuntelette? Musiikki. Mitä musiikkia te kuuntelette? Antti Tuiskua, minä, My A väijä. Aha, Antti Ruiskuhuiskua. Antti Tuiskua. Ai Tuiskua. No mikä siinä antituiskussa? on? Mikä se on sen paras kappale? Aivan niin kuin olisi. Osaatko sä laulaa sitä? Aivan niin kuin oisin. Mik, mikä se olisi? Kaljasta. Ei se ole kaljasta sekaisin. Mistä se on? Aivan niin kuin oisin. Mistä sekaisin? Biitistä. Beatistä. <tos> Mitä? <tos> tota, mitäs muita video videoita? Onko sitä jotain uusia, jotakin hyviä videoita? Roope, muistatko jotain? Mikä sun suosikki tällä hetkellä on? On niin monta. No, sano joku. Mikä se esimerkiksi se uusi, missä sitä kumpi teistä tunnisti, kun siinä kannetaan sitä yhtä. On nähnyt jonkun taulun, joka on vähän samanlainen. Niin, se on meidän peikkoissa. Niin. On nähnyt se. On. Niin, se. Like niin. Niin. No, Night Vision uusin. Ei se uusi. Eikö? No mikä se on mukaan uusin? uusin? Toisiksi uusin. No okei. Okay. No onko se hyvä video? On. No mitä siinä tapahtuu? Ö, että, y, semmoinen, melkein lopussa tapahtuu niin, että se vie sen, ö, sen jonnekin sen pojan pu, tavoin ja sitten ö, ö, tuota, noin, se nousee näin. Se enkei ja sitten sieltä ö, mies ö, nostaa sen ja pois sieltä sitten se yksi mies poottaa sen. Ui, onko se pelottava? Sen tauon poottaa. Onko se pelottava? Ei. Aha. No mitä te niinku ymmärrätte, että siitä tapahtuu sille enkelille? Että se nousee taivaan. Niin. Mm. Jaa. No miksi te haluatte kattoa niitä videoita? Ne on kivoo. Mikä niissä on kivointa? Mm. Ne no, on ihan kivoo. Onko se se musiikki vai onko se... Joo, musiikki on. Ne... Tiedäkö mitä Väijä mä teen. No, laulat Väijä... ja tanssit. Ja Väijä katon tätä tota seitsemää se tulee uudet julkot. Ai jaha. Tennistä ja semmoista. Ai jaa. Semmoista. No, osaatteko itse laulaa ja tanssia? No osaa ripaskaa. Ai <laughs> sä osaat ripaskaa. <laughs> Molemmat osaa ripaskaa. <laughs> nyt, anteeksi nyt vaan, mutta haastateltavat käy vähän levottomaksi. Pitää jatkaa juttua myöhemmin. Kiitoksia teille Ei. haastattelusta. Suokaa heipat. Moikka. Moikka. Mä kun. Mä laadin aika epävarmana surffailemaan ja etsimään lisätietoa siitä, että kuinka huono, kuinka huono vanhempi mä nyt sitten oikeastaan on, kun annan lasteni katsoa musavideoita. Suuri kivi tippui sydämeltä melko nopeasti, koska paljastuu, että mediakasvatusaineisto on tässä asiassa hyvin yksimielinen. Eli jos lasta ei jätä ihan yksin siihen ruudun eteen vaan katsoo lasten kanssa yhdessä ja varsinkin keskustelee sitä katsotusta, niin silloin kyse ei enää olekaan jostain ihan huonosta jutusta pelkästään, vaan kenties jopa ihan hyödyllisestä medialukutaidon kasvattamisesta. Eli mun oma ajatus siitä, että haluankin olla perillä siitä maailmasta, joka lapsia kiinnostaa, ja kyllä mä aidosti olenkin, osoittautuu myös tiedon ja tutkimuksen valossa ihan asialliseksi ajatukseksi. Siitä huolimatta on sellaisia videoita, että kun ne alkaa, niin mä mieluusti kyllä käännän kanavan, koska niiden kuvasto on yksinkertaisesti liian käsittämätöntä tai vaikeata selittää lapselle. Esimerkiksi Sirkku Kotilainen, mediakasvatuksen tutkija Tampereen yliopistosta, pitää erityisen tärkeänä Kahta asiaa, toinen on keskusteleminen ja toinen on aikuisen rajoittaminen ja valinta. Hänen ajatuksiinsa voi tutustua lisää Ylen Opinportin media- ja mes -sarjassa. Sieltä voi katsoa näppäriä pieniä videoleikkeitä. Pääasiassa ainakin meillä nämä yhdessä katsotut videot ilahduttaa. Ihan tässä nyt hiljattain esimerkiksi yhtenä aamuna molemmat pojat hytky ensin huonesia ja sen jälkeen eläytyivät elastisen riimeihin. Viimeisin tämmöinen varsinainen lastenmusiikkilevy, joka on herättänyt, herättänyt intoa meillä näissä lapsissa, jotka nykyään tosiaan pääasiassa kuuntelee tätä niin ottaa aikuisten musiikkia, on Ipanapa. Niminen Levy, jonka tekijät on rytmimusiikin ammattilaisia. Sieltä löytyy muun muassa mun ikiaikainen suosikki, Mario Leinonen tuttu jo Bolls-Keikoilta pikaisesti yritin laskea, että kuinka monen vuoden takaa, mutta sanotaan nyt vaan, että aika monen. Joitakin Ipanapa-biisejä voi kuunnella myös netistä. Esimerkiksi löytyy semmoinen kuin Pale Facein tosi riamukas hip hoppi englanti kappale. Sitä piti kuunnella useita kertoja heti peräkkäin. Vähän samaa sarjaa on vuosien takana semmoinen Urpoja ja turpo oleva Raymond E. Banksin räppäämä valokuvia biisi Se oli hauska juttu, kun mä löysin sen vuonna 1998 tehdöltä leviltä. Ja samoihin aikoihin bombfunk MC, ei kun MC, bombfunk MC, ja siis sen laulusolista Raymond E. Banks, niin olivat kovasti pinnalla. Ja oli tosi hauska bonga sieltä lastenlevyn tekijän nimistä, ihan niin kuin maailmanlistaltakin tuttu nimi. Vielä kun sitten saisi nämä kovat nimet tekemään taatusti sellaisia videoita, jotka sopii myös lapsille. Joo, tässäpä tämä. Nyt rupee suurin piirteen olemaan ensimmäinen hirnekeppi podcast-lähetys kelkassa pulkassa valmiina. Ää, jos mä kuulostan vähän sönköltä, niin se johtuu siitä, että äh, pasmat meni jälleen kerran sekaisin, koska Tietokoneesta kuuluu tommonen ylimääräinen ääni. Täällä kuuluu muuallakin pitkin. Näitä minun niin kuuluu muun muassa, voi bongata, sinulle on saapunut viesti, ääniä ja ovikellon soittoa ja äänettömällä olevan puhelimen vibraa. Kaikkia näitä. Bongatkaa. Jos bongaa kaikki, voi saada palkinnon. Tai sitten ei. Hehe. He. No joka tapauksessa, vaikea sanoa nyt vielä näistä Hernekeppi podcastien säännöllisyydestä yhtään mitään. Ihan ajattelin mennä oman jaksamisen ja innon mukaan. Yleensä mulla on enemmän intoa tehdä kuin aikaa, mutta toisaalta nyt sitten kun tein tätä ensimmäistä lähetystä, niin yritin tehdä kaikki sillä tavalla, että mulla olisi nyt valmiit pohjat seuraavia lähetyksiä ajatellen. Että olisi, olisi helppo tästä niin jatkaa. Öö, mahdollisia aiheita voi vinkata ja kertoa, ja jos tietää ihmisiä, jotka sopis hyvin haastateltavaksi, niin heitäkin voi sitten ilmi antaa mulle tuonne blogin palautekommenttilaatikkoon, Mutta vaan viikon sisällä lähetyksestä, koska spämmiviestien estämiseksi laatikko sulkeutuu viikon sisällä. Näin ankesti on asiat. Sitten suoraan sähköpostiin voi myös laittaa osoitteeseen minniniät iki.fi. Että ei muuta kuin kuulemisiin. Toivottavasti näitä lähetyksiä tästä rupeaa kertymään. Toivottavasti näitä jaksaa joku myös kuunnella. Joo, ja lopetuskappale on tämmöinen kuin Beth Thornley, olikohan sukuniminen äh, laula laulaja. kappale on Dan. Ja tämä oli sellainen biisi, että ainakin täällä kotistudion koekuuntelussa tämä heilutti sekä 40 että 5-vuotiaan jalkaan. Biisi on poimittu tuolta Podsafe Music Networkista, johon ihan kaikki muukin musiikki on otettu tähän lähetykseen ja varmaan myös muihin tuleviin lähetyksiin. Heippa!